Ek sal my weer welkom sê vir allmaal wat laatstondig nie hier was om jy welkom te hoor nie. So, baie welkom vir die nieuwe oons, wat vandag vir die eerste keer hierdie jaar hier by ons is. Ons hoop jy het goed geris, ons sien uit na geseende en vervulde jaar. Dankie dat ons voor die kant stil word vanmorgen. Dankie vir die kostbare dag, vir die geleentheid vir Syrie. Dankie, Heren, dat ons die mate kon ris, dat daar een nieuwe energie is, dat daar een opgewonheid is, een afwachting is, vir die jaar wat voor ons voorlee. Ons dank jy heren, dat jy ons so gemaakt het, dat soos wat daar elke dag, een nieuwe ochend is, is daar een nieuwe jaar, is daar nieuwe geleendhede. Jy heren, wat ons eindelike hinkering het, om te kom in die plek, waar jy ons rechtig wil hee. Om te kom in ris, om te kom in die oorvloedslewe waarvoor u het dierprys betaal het en heren dit is ons begeerte dat vir 2012 dit vir ons een jaar sal wees van ris van vrede van genezing van herstel van gezond word gezond word in ons in ons denken, gezond wees in ons lichaam, gezond wees in ons wandel in ons uitkijk op die leven, in ons afwachting van die. Dankie, heren, dat jy met ons bemoeienis maak, dat jy in die, in die detail van ons levensbelang stel, dat jy van die begin af uitgereik het na ons toe. Dankie, dat jy ons bereik het. Dankie vir ons saamwees, vir ons omstandig, wat ons het om jy saam te kan loof, dat ons dit saam kan doen vir morgen. En ons wil jy verwelkom, heren, en ons wil sê, heren, Kom spreek jy in ons harte Kom wees jy in ons midde teenwoordig Kom bevestig jy naam In ons midde vanmorgen In Jesus' naam Amen Als iemand iemand die sitte woord het vir ons vanmorgen Luister ons graag dan aan. Morgen jylle maar Ek wil net met jylle ietsie deel wat nou die afgelope 2-3 weke gebeur het by ons As mys na psalm 91 toe gaan dan sê die Heere, want hy sal sy engelang aan en gaan jou bevel gee, om jou te bewaar, op al jou weeën. Ons klein meisiekind Lisa, sit hierdie week langs die swembad, en Marisa sit by haar, en sy sien nie, maar toe die kind in die swembad, En seker twee minuut later, sê het hulle een weeën van, Hai mama, kyk hoe swem Lisa. Toe leed die kind kop onderste boop binnen die water. En Marisa het hy uitgehaal, en sy het niks oor gekom nie. Nou, ek wil net sy prijs die heren daarvoor. My kind my keer niks, en sy kon dood gewees het. Goedemorgen, as jy daar kyk in psalm 8, ek kan net so'n kort stikkie daar so. Die ere wat ouse kind in die swembad uitdreed, kyk wat sê hy. Hy sê, as ek die jemel aanskou, die werk van die vingers, die maan, die sterre wat hy toebereid, wat is die mens dat hy aan hom dink en die mense ek kind dat hy hom bezoek, het om een weinig minder gemaakt as 'n godelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat omheers oor die werke van die ander. U het alles onder sy voete gestel. Ons het nou net gehoor hoe dit werk. En dan, bly betje nou, Isaiah 42. Dis my wonderlik, ek het nou opgesit en tv kijk na my aand. En, toe wees nou van die son af, hoe die gassen in die goede avond afkom, en die aardel kan tref, en al die goeders. En ek besef net weer eens dat, God het een plan. Hy het geweet hoe die goed loop. Uh, ek sê nou God een plan, maar hy het, hy, God het vooruit geseen hoe die goed gaan loop. En het ons hier gesit om te heers oor hierdie aarde. Kijk net na uh, hoofstuk 43 net eers. Vers 8 sê. Bring uit die volk wat blind is, en toch oor het, en doof is wat oor het. Dis ons daar. As ons kind in die swembad val, Ons is mos in die Heerde sy naam. Hy het ons nou, laat ons ook opgaan, laat, laat ons hoor. Kijk 42 vers 5, hy sê, so sê die God, die Heere wat die Himmel geskap het, en hulle uitgespreid het op die aarde, ons het nou gesien, die Heere die Himmel in die aarde gemaakt, die sterre, die vol het net zo so gekyk, en die aarde uitgespan het, wat saam met die wat daaruit voortkomt, wat aan die aardbewoners die asem en die gees aan wie daarop wandel. So, ons sien hoe groot die Heer is met sy almag wat hy als gedoen het. Vers 6 sê, ek, die Heere, het jy Jezus geroep in gerechtigheid. God het vir Jezus in gerechtigheid geroep, die almachtige God. Hy sê, en ek vat die hand en ek behoed jy en ek gee jy as een verbond van die volk as een licht van die nasies. Dis vir ons. Gebruik ons ons oore, gebruik ons ons oe, is ons bewus van die amachtige God, en dit waarmee hy ons toegegeet. Vers 7 sê, om blinde oe te open, om gevangenis uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. Dis van ons wat hy praat, hy uit Jesus gestuur vir ons, ons uit te red, Hoekom vat ons nie sy hand nie? Hoekom loop ons nie die pad nie? Het is wonderlijk dit te doen. Dank u. Goeiemorgen allemaal. Ek wil hier graag iets met julle ook deel volgend voor, voor, voor al vir die jaar wat voorlee. Om Jan het laatst week uh, sy boodskap het gegaan oor Johannes 3 vers 16 wat God sê want so lief het God die wereld gehad so dat hy sy enigste boorde sien gegeet so dat elkeen wat in hom glo nie verloor mag gaan nie. En daar glo beteken dat elke wat geloof wat wat Jesus kom doen het, vir jou en my, so dat ek en jy lewe en lewe en oorvloed kan hee. En dan sê dat het nie verloor mag gaan nie, met andere woorde, as God vir ons sê nie verloor mag gaan nie, beteken dat het ons eindelik die op aarde moet hee. En, to die week, to ons uitsgoos doen zou saam met die kinders, to besef ek net, hoe baie keer dat ek en die verlede al vir my kinders vertel dat, dat God ons nie geskep het vir die aarde nie, maar dat God ons eindelig geskep het vir die jimmel. En, Uh, nou dat ek weet dat ek weet, een daarna, weet ek dat as ons vir ons kinders sê dat, dat die jemel so wonderlik is, dan het ek geskryf hoe lyk die jemel, die jemel is een plek wat, het ek altyd vir hulle gesê, wat daar net vreegde en blijdskap is en vrede is en daar is geen hartseer in die jemel nie. En ek het hulle gesê, die jemel is een plek waar ons nie hoef bang te wees en daar geen vreese is nie. En die jemel is ook een plek waar daar geen ziekte is nie en, en daar is net altyd geneesing en gezondheid en dit is ook een plek waar daar geen sonde is nie. Dan kom Paulus en hy skryf in 1 vers 9, sê hy, doordat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekendgemaak het, na sy welbehaal wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reel, met die doel, om alle dinge wat in die jimmel, sowel as wat die op aarde is, onder een hoofd in Christus, te vereenig. En dit sê net vir my dat God sy hart is, dat ek en jy jimmel op aarde ook moet hee, En dit is my wens, dit is eindelijk Godse wens, dat elk van ons jymal op aarde sal beleef, vir 2012, omdat hy gekom het, so dat ek hier nie verloor kan gaan en leven oorvloed kan hee. Morgen jylle, um, laatste week toe was ek by Oordwin op die plaas gewees, en toe sal spring kon ploog vir dat deur gaan, en jylle het radig soos die jylle veld soos moors afgevred, en ons lees toe Joël, hy sê, en jylle kinders van Sion, jy gaan wees blij en jylle jylle God, want hy gee jylle die leeroort tot gerechtigheid, en hy sal op jylle lit neerdoel die reen, die vroer reens en die laat reens soos voer reen, dan sal die, die doorsvloere volkoring wees, in die paarskype van moors en olie oor die oorroep, En ek sal jylle vergoed vir die jore waar die trakspring kon, die voetganger, die kalfretter en die afknyper verslind het, my groot leermag wat ek jylle gestuur het. En ek denk, God geef ons meer as my dubbel terug, dit wat ons verloor het. En um, ek het nou nie bij nieuwe werk begin, en toe sien my mama en my het nummer 14 veertien, hy sê, maar jy my knag kal heb, omdat die ander gees in hom was, en hy vol hart het om my te voel, Um, hom sal ek bring in die land, waar die rei gekom het en sy nageslag sal ek in besit nie en ek denk dat ander geest is in ons as wat in ander mense is en ons het oor winningslewe in die tyd van verkoking sê Morgen jylle, ek is ook jy goed om jy voor te staan maar ek wil ook net met jylle deel wat die week met ons gebeur het en ek wil ook net hier staan om vanmorgen vir God te prijs en dankie te sê en laat ek net kan weet, dit is as jy vraag vir sy sien en beskerming, hy oor ons is, en ons beskerm. Dinsdag het my pale na ons toe gekom, om ons twee sienkies te kom haal, om bykie op die plaas te gaan keier. En uh, my broers het twee kinderkies was ook daar, en terwijl ons nog buiten staan, toe kom my swaar en op ons af. Al het ons allemaal gesteek, het was verskrikkelijk. Het was... Mens hoor altyd hierdie ding, en jy besef nie wat het is, nie. En um, Amal was jy ons vreselik gesteek en alles en ons hoonkies gesteek en alles en ja, na die tyd amal baie seer gehad en was twee daas syk gewees, maar ons amal nie in het iets oorgekom nie en daarom wil ek vanmorgen net vir ons grootvader net loof en prijs en dankie sê daarvoor. Soos wat Daniel vir ons gesê het, ons verlede week by gekyk na na Johannes' uitspraak, Johannes 3 vers 16, wat so eenvoudige skrif is, en wat ons al vir so lang ken, seker die eerste skrif wat ons nie in die Bijbel leer ken het, die eerste tekst, want so lief het God die wereld gehad, en, en ons tom so bykie uit mekaar het getrek en gesê, God is liefde, so die hele daad van die kruis, die hele daad van sy sien, was liefde aan die werk, het is eindelijk noodwendig, God kan nie anders wees nie, God kan nie ontrouw wees aan sy karakter nie. So, dit was liefde aan die werk. Liefde was in aksie, want God is liefde. Toen God in aksie kom, was liefde in aksie. En daarom, sê ek laat vaar nie die werke van my handen nie. Stier hy sy seen. Stier hy sy woord, wat vlees geword het. Stier hy in sy skeppingen. Hy word gehoorzaam tot die dood toe. Hy sê hy die gedaante van een mens, die gedaante van een die dienstnecht aangeneem. Nou, dit is vir my die ergste, dat die skepper, die gedaante van die skepsel aanneem. Dat hy die gedaante van, nie net die skepsel nie, maar die gedaante van die, die dienstweg aanneem, en dan gehoorzaam word, tot die dood van die kruis. Nou, wat beteken dit? As Jezus gehoorzaam geword het, tot die dood van die kruis, betekend, hy moes gehoorzaam geword het, tot die mate, dat hy die sonde van die wereld op om geneem het om die dood van die kruis te verdien. Dis gehoorzaam. Dis wat hy gedoen het. Hy wat geen sonde geken het nie, wat sonde geword het vir ons. So as hy sê hy het gehoorzaam geword tot die dood van die kruis in Philippense 2, dan onthou ons, dan moet ons verstaan, dat hy gehoorzaam geword het tot die mate dat hy elke elende, elke tragedie, elke sonde, elke misdaad, elke ongerechtigheid op omgeneem het. Daarmee sonde geword het. En toe het ons gesê, en dit was vir wie? Dit was vir die kosmos. Hy het die wereld, die kosmos. Dit is nie een groepie, dit is nie een uitgeleese groepie nie. Dit die wereld, dit is allemaal. So lief gehad, dat hy hier die van hom gestuur het. So dat elkeen wat Daniel gesê het, aanvaar wat hy vir hulle kom doen het. En jy sê die vijand moes dit van ons al weghou, al die jare. Hy moes van ons weghou wat hy vir ons kom doen het. Jy weet, ek het nou vanmorgen bykie my julle gekarring oor ons body language, as ons die heren aanbid. Want ek sien per keer, is dit vir my, jy weet, ons mense, ons volk, is ons verskrikkelijk vol stuisel. Ons is baie stuif en baie gespanne, is baie moeilik om mekaar in die oor te kyk, en te sê, prijs hier de Lord, For ons doen dit nie graag nie. Selfs binnen ons huisgesinne, is ons baie keer onvrijmoedig om te doen. On, hoekom is dit so? As ek na ander nazies kyk, as jy in die, die Latijns-Amerikaanse lande toe gaan, en jy sien die ouwense ongelooflike vrijmoedigheid wat leid. Ons kyk selfs in die, in die, in die Afrika volke, wat vrijmoedigheid hulle het, om net in mekaar in die oog te kyk, om mykaar te point, om met mykaar goeders te sê. Voor een of ander rede, Voel het vir my as ons by die dieren van wat ons geleer ken het verkeerlik as een kerk. Want die gebouw is nie een kerk nie. Baie mense is dit een kerk, maar ons weet ons dit nou nie een kerk nie. Maar as so we by, by die twee dieren inkom, dan is daar een stuk stuisel in ons. Is daar een onvrijmoedigheid in ons. En die vraag is, hoekom is dit? Hoekom is ons onvrijmoedig? Wat het gebeur met ons? Hoekom is ons so... Ek wil nou amper sê bekrompe, maar dit is nie een goeie woord nie. Hoekom is ons so geinhibeerd groot gemaakt? kan onthou het jy gesit en langs jou maa, jou maa, jou been gevat en sê sit stil en mense kyk vir jou. Ja? Dit was die inhibies waaraan ons was. En daarom wil ons sê, die kinders moet het geniet. As die kinders moet voortkant en die buitenkant gaan speel, ons net die plaan nie. Uh, maar ons, ons praat met die kinders ook en, en moet nie die kinders licht ag nie, die kinders lyk like of hulle nie hoor nie, maar hulle hoor elke woord, hulle hoor meer as ons. Hy het die kosmos, hy het allemaal so lief gehaad, dat hy sy sien gegeet, so dat niemand verloor is, wil gaan nie. So dit waarvoor hy gekom het, dit wat hy sy leven vir ons kom omruil het, dat niks daarvan verloor is, wil gaan nie. En dankie Daniel, jy het, het mooi opgesom vanmorgen dat die hemel nie by ons zou so voorbij gaan nie. Nou, jy sien, toe verstaan ons het verkeerd. Toe dink ons, om nie verloore te gaan, nie beteken om as ek een dag doodgaan, hemel toe te gaan. Maar, van hier tot die hemel, dit was die probleem. Want dit was die zwaar krui lewe, om die hemel te verdien. Terwyl Jesus vir ons kom sê het, die eeuwige lewe is om om te ken. En dit beteken, dat die hemel dus op aarde gekom het, soos Daniel Vosgesen, en dit beteken, dat die hemel is een plek waar daar nie vrees is nie. Een plek waar daar nie skuld is nie. Een plek waar daar nie siekte is nie. Een plek waar daar net vreugde is. Een plek wat vry is van tragedie, van kinders wat in, in mense en honden wat hier gesteek word. En die jimmel is vir ons, wat hy sê ek heb gekom dat jylle een leven kan hee en dit in oorvloed. En nou die punt is, uh, as hy ons in die jimmel gehou het, as hy ons in die jimmel wou gehaad het, Uh, en hy het ons daar gehou, dan hoef hy nie te gekom het nie. So kom het hy gekom? Om ons terug te kry in die jimmel. Om ons terug te kry in die jimmel wat ons nou besef die aarde is. Om ons terug te kry in die droom wat hy vir ons leven het. Vir 2012. Hier, ter plaatse. Dis die droom. Hy sê, ek wil vir julle een leven gee en een leven in oorvloed nou kom ons kyk bykie vanmorgen na die lewe, hy sê, saam ene blei na Johannes toe, met Johannes. kom ons begin met Johannes 1, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woord. Hy, woord, hy sê, in hom was die licht, kom ons gelees dit, hy sê, hy was in die begin by God alle dinge verdreed, in dier om ontstaan, sonder om het niks ontstaan wat ontstaan het nie, in hom was die lewe, En die lewe was die licht van die mense. En die licht skyn in die duisternis, in die duisternis het dit nie oorweldig nie. Nou moet ons iets raak sien. Hy sê, ek en jy verstaan die concept van licht en duisternis. Ons weet, as het donker is in die vertrek, en ons sit een flits aan, dan skyn daar licht in die duisternis, dat kan ons sien, of ons sit die licht aan. Ons verstaan licht en duisternis. Maar nou gee, Johannes volgens ons een ander concept van licht en duisternis, Hy sê, in die begin was die woord. Die woord was by God, die woord was God. In hom was die lewe, en die lewe was die lig. Maar aan die woorde, nou word die woord die lig. Die flits wat ek aansit, is nie meer een flits nie, is die woord. Dis nie meer een licht wat ek aanskakel nie. Dis die woord. Ek wil hee, jy moet nou die woord sien in die plek van die instrument waarmee die duisternis verdrui word. En jy dit verstaan? Nou kom ons kyk net weer wat is duisternis. Dank jy, Daniel, jy het nou maar die ding ingelijf vanmorgen. In wat is duisternis? Duisternis is vrees. Vrees vir straf. Vrees vir tragedie. Vrees vir wat voorlee. Vrees vir die vreselike dinge wat kan kom in die jaar. Dis duisternis. Die woord is die lich wat die duisternis verdruif. En wat sê die woord? Die woord sê die gedagtes wat ek aangaan die jylle koester vir 2012, is gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om jylle hoopvolle toekomst te gee. Hy sê ek wacht met ongeduld om jylle genadig te wees. Jylle belist sal in beroering kom oor al die goed wat ek, da, wat ek aan jylle bewys. Hoor jy, hoor jy wat sê die licht? Die licht sê ek wil die, die duisternis, die duisternis gedagte, die duistere gedagtes, gedagtes van vrees, gedagtes van onheil, wil ek uit jou leven verdrijf, soos waar die, die duisternis moet gaan, wanneer ek die lichaam sit. Soos waar die duisternis moet wijk, voor die straal van die flits. En daarvoor het ons Godse woord nodig. En nou sê hy, sy woord het vlees geword, maar nou, kom, maak iets meer van woord. Hy sê, woord, het die nou net die vermoe om te skyn soos een lamp nie? En ek hoor net wat sê die skrif in, in Petrus, Petrus skryf in Petrus 1 vers 19, hy sê, ons het die profetiese woord, wie is dit? In die begin was die profetiese woord, en hom was die lewe, en hy was die licht. Hy sê, ons het die profetiese woord, wat baie vast is, waarop ons toch moet aangee, soos een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek. En die morgens daarop gaan in jylle hart, so wie wat sê, hy sê, hy kom bevestig Petrus, hy sê, die woord wat vlees geword het, die woord van God is die licht, wat die duisternis moet verdrijf, hy sê, maar ons het nodig om op omacht te gee, soos een lamp wat in een donker plek skyn, tot die dag aanbreek, en die morgens daarop gaan jylle hart, en die wachtkoos verstaan dit, hier moet dis een wonderwerk gebeur, hy sê, ons moet agje op die licht, op die profetiese woord, soos een lamp, wat in een donker plek skyn, kom ons vat een flits, wat in een donker plek skyn, hy sê, tot het wat gebeur, totdat die dag aanbreek in die morgenster, opgaan in jylle harte. My anner woorde, wat sê dit vir my, dit sê, waar skyn die licht? Hy sê, ons moet daarop ach gee, soos een lamp wat in die donker plek skyn, as ek ach gee op iets, wat doen ek? Ek focus my aandag daarop, recht. so die woord, die licht, wil my aandag gee. Nou sê hy, as ek my aandag plaas op die profetiese woord, en daarop ach gees soos een lamp wat in een donker plek skyn, en nie ophou ach geen nie, totdat die dag aanbreek. Wat is die dag? Is die komst van die licht. Wat is dit? Dit die komst van die lewe. Wat is dit? Dit is die komst van die woord. Totdat die woord vlees word in my denke. Totdat my denke die bron word, van licht. Kan jy verstaan, dat alle tragedie, alle siekte, alle elende, word gevormd, in ons gedagtes. Die vijand moet by my gedagte verbuikop. Hy moet eers die saad daarvan in my gedagte plant voordat hy dit op my kan le. Hy moet my eers voorbereid in my denken vir tragedie. Voor hy tragedie op my kan le. Die skrif is duidelik. Jesus sê, die dief kom net om te stil te slag en te verwoes. Hy sê, maar ek het gekom dat jylle leven kan hee en dit in oorvloed. Oorvloed. En nou, nou kom hy en sê, die, in, oor net Jezus, die profetiese woord, waarop ons moet ach gees, ons een lamp wat in donkerplek skyn, die profetiese woord sê, hy sê, ek het gekom vir leven in oorvloed, maar tegen julle staan het die wat stilslag en vervoes, tegen julle staan duisternis, hy sê, maar gee ach, op wat? Op die profetiese woord, wat sê die profetiese woord? Hy sê, leven in oorvloed, Gedachtes van vrede nie, van onhul nie. Een hoopvolle toekomst. Een gebrek aan vrees, een gebrek aan siekte, een gebrek aan tekort, een gebrek aan tragedie. Dit is wat die woord sê. Nou sê, maar, en nou moet jy jouself vraag, het jy afgegee op die woord, totdat? Het die woord, het dit jou woord geword? Jy sien, ons het twee goeders hier. Ek wil jou kop teken, dit is jou kop. En nou in jou kop, het jy, kom ons noem dit vrees. Ek denk, ons het min of meer allemaal met vrees groot geworden. Vrees vir tragedie, vrees vir swaarkuif, vrees vir armoede, vrees vir siekte, vrees vir die dood, vrees vir straf. Ons het groot geworden in een evangelie van vrees. Vrees vir die vrees vir die hel, Daarom het meest mense, wat hulle self in die christenen noem, by die Heere uitgekom het, vrees vir die hel. By die Heere uitgekom het, moet ek kaartje kry hemel toe, anders gaan ek in die hel toe. So, vrees was ons deel, ons was gevul met vrees. Maar hier is een hartnekkigheid binnen in jou kop, wat in jou ontwerp plee, wat sê, ek is nie gemaakt vir vrees nie. Ek is gemaakt vir vreugde. vir vreugde. To die wereld syng, I'd rather be the hammer than the nail. Huh? Ons is gemaakt, ons is ontwerp, om die kroon van Godse skepping te wees. Ons is ontwerp, om die heerlijkheid van God te vertoon. Nou, sê vir my, vertoon ons die heerlijkheid van God, met ziekte, of met tekorte, of met gebrek, of met uh, zwaarkry en armoede en, en tragedie, ons vertoon ons nie die heerlijkheid van God op soe manier nie. Ons beteenwoordig die heerlijkheid van God door die oorvloedslewe wat God vir ons bedoel het. Maar kijk nou wat gebeur het. Die vijand het ons met vrees bedien Nou sê die skrif vir ons, God het ons nie een gees gegeen van vreesachtigheid nie. Maar van kracht en liefde in een gezonde verstand, een gerede verstand, gerede denke. Nou dis die proces wat ons praat vir morgen, gerede denke. Hy sê, hy het ons... Een geest gegeen van kracht, van liefde en van verstand wat gered is. Wat heel gemaakt is. Nou sê jy, ons was so, ons denken was so vol vrees, dat ons stikkend was. Nou daar iets moet ons gebeur. Ons het nou begin goeie nies hoor. En jy sien, waar die vijand met vrees gekom het, en vrees gevestig het, kom goeie nies nou, as het teenvoeter, hier is die goeie nies. En goeie nie skom en goeie nie sê, een hoopvolle toekomst vir jou, ons sê, maar het is daar geskrywe. En God het een plan vols leven en oorvloed. So ons sê, nou deel ons het in twee, ons sê ek het een, een denken van stil, slaag en verwoes, en dit vrees ek, en aan die andere kant het ek een leven plus oorvloed. Maar sê, nou kom Iliya, en Iliya sê vir die volk, hoe lang hink jylle op twee gedagte? as die Heere God is volg om na, as Baal God is volg om na, ek wampers sê, Eremia sê, as die nie staan goed is, volg dit na, of as die nie sleg is, volg dit na, kies vir jyre. Die skrif gaan verder, hy sê, as jy tussen die twee staan, een dubbelhartige doepsiegos, een dubbelhartige man, hy sê, as iemand weisheid kortkom, laat hom van God vraag, die Jacobus 1 vers 4, hy sê, maar hy moet het, God gee het zonder om te verwaait, hy sê, maar hy moet in die geloof bid, hy sê, want hy wat twyfel, hy wat Een tweesielige mens is, hy sê, moe nie dink, moe dink, dat hy iets van God sal ontvang nie. Dit beteken nie, dat God het terugtrek nie, God hou dit nie vast nie. Dit beteken, ek kan dit nie in ontvangst neem, jy sal nou dan kyk. Jy sê, ek kan dit nie in ontvangst neem. nou sê, nou sê ek doepsie want jy sê, ek is al die jare gebombardeer met vrees, en hierdie vrees sit binnen in my. En nou kom daar klomp anna ons, wat ons van kiektus genoem het, en ons sê, En hulle kom met goeie nies en sê, nee, maar God bedoel nie dat dit met ons moet slecht gaan nie. God bedoel dat dit met ons moet goed gaan. Goed, so, kijk nou mooi. Ek dink, tot een mindere of een meerdere mate, het meeste van ons die strijd van doepsiegos, om te hink op twee gedagtes, om twee gedagtes te heen. Die heren sê, onthou jy Martha en Maria, het Martha, wat so hard gewerk het, die kombeis en alles reg gemaakt het, en Maria, wat by Jesus' voeder gesit, en toe kom kla, Martha, en sy sê, vir Jesus, maar, Heere, gee nie om nie, dat sy, dat sy my nie help nie, sy sit net hier, en die Heere sê, Martha, Martha, jy is besorgd oor baie dinge, die woord wat hy daar gebruik, in die Griek, is die woord, miram nou, hy sê, Martha, Martha, jy miram nou, oor baie dinge, jy is in twee geskeer, jy sê, jy sê, Ek moet hierdie goeders doen, maar ek wil hierdie goeders doen. Jy is in twee geskeer. Hy sê, maar Maria het die beste gesoek. Sy het hierdie een gevat. Want hy sê, terwijl jy in twee geskeer was, het die vlees gekom en hierdie kant ingeslik vir jou. Het jy in die vlees beland, hy sê, Martha, en nou mis jy dit, maar Maria het hierdie een gekies. Nou kan nou sê, jy, maar dit kan ook nie so werk, maar wie sê nou die kost gemaakt het? gestel Martha en Maria, ek wil julle die vraag vraag, sê nou Martha en Maria het al twee by Jesus' voete gaan sêt, zou dit beter gewees het? Alright Jesse, dit zou beter gewees het, maar as dit dan nou beter zou wees, sê vir my dan nou mooi, wie zou dan die kost gemaakt het? Omdat jy die vijf broer en die twee visse? Nou sê vir my, as die jy met vijf broer en twee visse, die 4000 kon voet, Denk jy dat dat er so gebrek geweest aan kos, as Martha en Maria al toe met die heren sy so voete gesit? Ek denk net wat ek hier Ek praat nou teen myself, maar, oor jylle, is iets, is iets wat hier deerkom. Maar kyk nou wat wil gebeur. Nou het ons die derde prentje. Die derde prentje is dat, nou moet die goeie nies die oorhand kry. Nou sê, ons moet aangee op die profetiese woord, soos een lamp wat in die donker plek skyn, totdat daar iets gebeur. Totdat, Die goeie nies, my vol, ek wil het so sê, totdat ek goeie nies word. Hier was een vriend van my, hy het vir sienkies gehad. En uh, hy het nog steeds, by the way. En, uh, maar die derde een van hulle, het een t-shirt gedra. En op sy t-shirt het daar gestaan, Heerkam Strabo. En sy bijnaam was Trabo. Nou, hy weet om vir, naam so, vir kind so'n bijnaam te gee, Heerkam Strabo. En weet jy wat, dit was so, sy leven is gekenmerkt door trouble, maar ek wil nou vir jou sê, nou moet daar een ander t-shirt kom, en nou moet op die t-shirt staan, goeie nies. Die oukie wat, ge, uh, ander t-shirt het ek gelees, hy sê, I don't have attitude, I am attitude. Versteem jy? Uh, ons moet by die plek inkom wat sê, ek het nie goeie nies, nie, ek is goeie nies. Ek is goeie nies. Hoor wat sê die heren? Die heren sê vir, vir Mooses, Mooses sê, jyre, wie moet ek sê? Sê, dan sê God, sê, ek is, het jou gestuur. En sê Mooses met jou by een punt gekom het, wat hy gesê het, ek is, het my gestuur, maar naderant moest Mooses ek is wees. Dit is wat hy gedoen het. Toen hy sy staf oor die see maak, het ek is die water oopgemaak. Wie is ek is? Dit is hy wat in Mooses was. Sê hy die volheid van die Godheid, woon in Jesus lichamelik nie, en jylle die volheid in hom nie. So besef jy wat het gebeur, as, as die woord van Philippense 2, 10 waar word, wat sê, die volheid van die Godheid, woon nou in jou en my, het beteken dit een ding, dit is of een of dit is een werkelijkheid. Nou voorbij is dit nog een potentiaal, maar wanneer die werkelijkheid geword het, is die dag waar die morrester in ons hart opgegaan het, en ek koeienies geword het, wie wat, dan speel vrees geen rol mee nie. Dan word ek op salm 112 man wat sê, ek vrees geen slechte tijde nie vast is my hart, vol vertrouwe op jere, hoekom, omdat ek my sake volgens recht besorg, wat beteken het om jou sake volgens recht te besorg, my sake volgens recht te besorg, beteken om onrecht, sien jy, vrees met al sy componente, al sy trawante, om onrecht, nie te ach nie, om onrecht te verwerp, recht om die waarheid, om die licht te verwelkom. Want jy sien, daar is nie die spied nie, daar is licht of nie licht nie. As licht gaan, moet duisternis gaan. Hoe het jy nie gehoor, ek praat nie eers van sonde nie. Ek praat nie eers van die strijd wat ons het, met die vlees nie. Ek praat met een denke wat gevul word met Godse geest. Nou goed, kom ons gaan aan Johannes. Johannes sê, die waarachtige licht, vers 9, die waarachtige licht wat elke mens verlig was aankom in die wereld, ek het my self baie keer gevra, hy sê, die waarachtige licht, wat elke mens verlig was aankom in die wereld, sê vir my, toe, toe die waarachtige licht, toe die woord vlees geword het, toe die sien van God mens geword het, toe die waarachtige licht gekom het, het hy elke mens kom verlig, waarmee? Waarmee het ons verlig? Ok, dit is makkelijk, met licht, sê my, wat doen licht? Licht verplaas duisternis, Sê vir my, sonde, is dit lig of is dit duisternis? Kom aan, wat is dit? Dit duisternis. So wat het, het licht gedoen? Waarmee het die waarachtige lig ons kon verlicht? Met licht, recht? En wat het dit gedoen met sonde? Dit het sonde verplaas. Het ons sonde verplaas, of het die licht die sonde verplaas? Die licht het die sonde verplaas, hoor jylle. Die licht verplaas die sonde. Jy sien, voor die tijd, het die ouwe gekies, vir die wet, ondou jy by Bessina het hulle gesê, geef ons een Mooses, laat Mooses met ons praat, moet nie dat God met ons praat, en toe kry hulle wet. En wat het die wet gedoen? Die wet was die, het vir hulle gegeen, kennis van sonde. Wat is sonde? Duisternis. Ek het een vriend gehad, of my broer het een vriend gehad, op school, wat een grapjas was, en hy het een dag gesê, het hy vir my flits op sy fiets vastgemaak en om swart geverf. Die, die glas voor. To sê sê nou maar, hoekom verf jy om swart? Hy sê, dit om in die dag mee te rui. Nou, wat ek veel wil sê hier is dit, dit is precies wat gebeur. Wat het die wet kom doen? Die wet het duisternis kom weis. Die wet het die licht kom skynie. Die wet het duisternis kom weis. Want die wet het gesê, jy mag, nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. So die wet het gesê wat jy nie moet doen nie. So die wet het die duisternis kom weis. Daarom kom Jezus sê, hy kom die wet te verval. Daarom sê die skrif, hy sê, die swakheid en die nutloosheid van die wet het niks volmaak gemaakt. En daarom kom hy met die invoering van een beter hoop. Omdat hy die oude ding tot niet gemaakt het en die nieuwe gebring het. En dis wat oor Jezus sê, nou is so het klaar met die wet. Want jy sê, as ons verstaan, dat die wet het net op hierdie goed gewaas. Die wet het vrees gewerkt. Die wet werk toren. Die wet het my bang gemaakt vir die consequenties van sonde. En ek het symptome probeer behandel. En toe kom God en hy kom, kom vervul die wet. Hy neem al die straf, al die ongerechtighede, al die misdade, al die siekte, al die ellende, neem op om. God maak om, wat geen sonde gekend, die maak hy van sonde. So dat ons kom word die gerechtige van God. Hy sê, nou die waarachtige ligge kom, En nou skyn hier die waarachtige licht. En hy skyn, ek wil hy moet mooi hoor, hy skyn sonde weg. Die licht laat sonde vlug. So as jy jouself in die licht kan bevind, waar is die sonde? Hoor jylle? As jy in die licht kan bevind, waar is die siekte? Hy moet gaan. Hy moet eenvoudig gaan. It's not if it's when hy moet gaan, waar die gebrek, waar die tekort, as ek my in die licht bevind, hy sê die waarachtige licht, wat, wat elke mens verlig was, aankom in die wereld, hy sê, hy was in die wereld, en die wereld, het dierom ontstaan, en die wereld het om nie gekennie, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense, het dit nie aanvaard nie, En daarom sê, Johannes 3 vers 6, allemaal wat om aangeneem het, die wat om nie aangeneem het, die wat om, sy eie mens het omverwerp, sy eie mens kon dit nie doen nie, hoekom hulle die duisternis liever gehad as die licht. Maar nacht kom sy in vers 12, hy sê, maar, allemaal, elkeen, wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeen om kinders van God te word, aan allemaal wat om aangeneem het, Nou dis die groot geheim. Jy sien, die aanname hier is nie wat godsdienst vir ons geleer het om Jezus aan te neem. Die aanname is om te aanvaar wat hy vir ons gedoen het. En hoe kan ons aanvaar wat hy vir ons gedoen het as die licht nie sky nie? Sien jy? Nou hier is twee goed wat mekaar op neer. Die twee goed wat mekaar op en neer is die werke. Kom ons skryf hier so die werke of kom ons noem dit my eie poging. Of geloof. En geloof is geen eie poging nie. Uh, ek wil sê, geloof is een aanvaarding. So my eie werke, kijk mooi wat het onder die wet gekom. To die volk sê, geef ons die wet. Moen met, jy moet ons praat, jy moet, moet ons praat. Ons sal self probeer. To gee God vir hulle die, die wet, die moes En Moes het gesê, as jy dan sal ek, as jy dan sal ek, en maar ek kon het nie recht nie, daarom het het nie gewerkt nie. Daarom was daar nie een leven in oorvloed nie. Hy sê, as jy nie, dan gaan daar ander goeders gebeur. En dit het toe, aanleiding gegeet tot die vrees. So sê nie, wat was die effect van Moes is. Daarom dat die, die skryver van die breers die wet rarig aanspreek vir wat hy is. Die, hy sê, die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volmaak gemaakt het nie. Daar moes een opefing kom van die voorafgaande gebod. So, dit het net vrees kon bevestig. Maar daardoor het die volk gesê, ons sal self, sê se wat ons moet doen, dan doen ons dit. En hulle kon dit nie doen nie. So, dit was hulle eie poging en hulle werk, hy het nie werk nie, en daarom het God gesê by herhaling, dat dier die werke van die wet sal geen vrees voor God rechtvaardig wees nie. So, dit kan Maar daarteen oor kom jy geloof. Nou sê, almal wat hom aangeneem het, almal wat tot geloof gekom het, kom ons verduidig, om tot geloof te kom, beteken die woord pistis, kom van pistis af, om oortuig te wees, is om oortuig te word, om Godse geest toe te laat, om my te oortuig, wat het Jesus vir my kom doen? Hy het die gedaante van, een mens aangeneem, die gestalte van een, dienstknecht, gehoorzaam geword tot, die dood, water, die dood van die kruis, met ander woord, hy moes al die ongerechte geën, al die oortredinge, al die siektes, al die smarte, al die ellende, moes hy op hom neem, hy moes die vloek op hom neem, hy sê, om die dood van die kruis skuldig te word, so dat ek en jy kon word, die gerechtigheid van God en om, waar is ons nou? So, om om aan te neem, beteken, om by een plek van oortuiging te kom, waar God sy gees my kan oortuig van wat Jezus gedoen het. En hy wil, hy is 2000 jaar geleden uitgestort, en nou wil hy naar ons te kom, en hy wil die mensdom, hy wil ons kom oortuig, dat Jezus al die werk gedoen het, en dat dat is vir my geen werk oor is om te doen nie, en dat ek bloot kan aanvaar wat hy gedoen het. En as ek aanvaar wat hy gedoen het, beteken het, ek aanvaar sy werk in my plek, in plaas dat ek self probeer om goed te wees. Maak het sin, is, is ons bij? Hy sê, Almal wat om aangeneem het, Hy sê, An hy het hy mag gegeen, Uitvoerende mag, Jy weet, in ons ouw stelsel, Johan, jy is van my dal kan help, Wat noem jy die, die regeringsvorm wat ons gehad het, Met die staatsversident en die eerste minister, Die staatsversident was net een figuret, Hy het net die wette geteken, Want die jy in die ouda, En die eerste minister was die, was die man wat die shots geroep het, Hy het die uitvoerende mag gehad, Nou, sien, die uitvoerende macht waarvan ons hier praat, is die eerste minister sin. Dis nie, uh, uh, sommer net, een positie nie. Dis die plek van uitvoerende mag. Nou het hy ons die uitvoerende mag gegeen om kinders van God te wees. Wat beteken om kind van God te wees? Wat beteken om kind van God te wees? Ek probeer nou aan een voorbeeld dink. Wat beteken het as jou naam Johan Roepert is? Wie wat beteken het? teken jou pa, was Anton Rupert. En besef jy, een man van Johan Rupert, ek gebruik nou soms net een manse naam, as een voorbeeld, maar, maar waar kom Johan Rupert aan sy statiet? En ek men, hy sekerlik een man in eierreg, en ek ek noem in eierreg, en ek gee hem al die eer wat om toekom. Maar wat ek wil sê is, waar kom het vandaan? Wie tom bemachtig in die eerste plek? Pa Anton. Anton Rupert was die een. Maar nou het ek die macht gekry, die uitvoerende mag om kind van God genoemd te word. So wat is my positie? Wat maakt dit met my positie op aarde? Daar was een tijd wat Johan Rupert na sy sienkie gespeel het. Maar nou sy een man wat sy koene volstaan, wat een plekke, een rees is in die ekonomie. Hoekom? Omdat die uitvoerende gesaag moet noodwendig in my leven ontwikkel tot die plek waar ek in gesaag kom staan. Waar ek die positie opneem en dis wat hy in God ons wil vat, ons staan op die drempel van die jaar, so God wil ons vat, na positie toe in hierdie jaar, allemaal wat om aangeneem het, aan hylle die mag gegeen, uitvoerende mag, om kind van God te word, hy sê, nou verduidelik hy, hylle wat nie uit die wil van een man, of uit die vlees nie, maar uit God gebore is, nou hier is een een, vers 13, hy sê, hylle wat nie uit die wil van een man, Of uit die vlees nie, maar uit God geboor is. Wat betekend dit? Blij gauw saam met my na hoofstuk 3 toe. Johannes 3. Kijk ons, daar sit ons meer, net een bykie meer licht daarop. Ondou jy, Nicodemus het aan Jesus toe gekom en gesê, niemand kan hierdie dinge doen wat jy doen, as God nie met hom is nie. En dan sê Jesus vir Nicodemus, hy sê, Nicodemus vers 3 van Johannes 3, vir waarvoor waar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy sê, hoe kan een mens, as hy oud is, gebore word, hy kan toch hier tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jezus antwoord, voor waarvoor waar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en geest nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is, is vlees. En wat uit Gees gebore is, is gees. Alright. Nou kom ons kyk, hy sê, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sê nie. Met ander woorde, om die koninkryk te sien, moet hy wedergebore word, of weergebore word. Wat bedoel hy by weergebore? Jy sien, ons het een sleg vertaling nie so. Die Engelse bybel vertaal praat van bone again, dis nie wat daar staan nie. Hy sê, as iemand nie gebore word, uit sy oorsprong nie. As iemand nie gebore word, van boe af nie. Dis wat daar staan to be born from above. Dit het niks te doen met weergebore nie. Die woord sê, as iemand nie van boe afgebore word nie, as iemand nie vanuit sy oorsprong gebore word nie, wat is sy oorsprong? God het gesê, kom, laat ons mense maak, na ons beeld en gelijkenis. Wat is die mens dat jy aan omdink, die mense kind dat jy ombezoek? Jy het maar weinig minder as God self gemaakt. Hy sê, as ons nie gebore word, as daar nie herstel kom, van die oorspronkelike blauwdruk nie. Hy sê, sal ons die koninkryk van God nie kan sien nie. En daarom stuur God sy sien. So lief het God die kosmos gehaad, die wereld gehaad, sy skepping gehaad, dat hy sy enige gebore sien gestuur het, dat hy die woord laat vlees word het, dat hy die licht, die waarachtige licht wat aankom was in die wereld, gestuur het in die wereld in, so die wereld verlicht kon word. Hy sê, nou stuur hy hier die van hom om wat te doen om vir ons die wedergeboorte te kom gee. Wat ons noem wedergeboorte, kom ons, noem het nou reg, om vir ons, ons te herstel uit die oorsprong uit. Om die oorspronkelike blauwdruk te herstel, om die geboorte uit die hemel, om van boog geboore te word, om dit te herstel. En daarom het, het Petrus geskryf in 1 Petrus 1 vers 3, hy sê, God het ons die wedergeboorte geskenk as een levende hoop, dier die opstanding van Jezus uit die dode. Wanneer het hy vir ons dan nou die, nou die wedergeboorte, die geboorte uit die jimmel, die hoer, of die gebeur van boe, die herstel van die blauwdruk, kom ons tel dit so. 1 Petrus 1 vers 3 Geseend is die God en Vader van ons hier, Jesus Christus wat ons die herstel van die blauwdruk die herstel van die oorspronkelijke skeppingsplan gegeet door die, die opstanding van Jesus uit die doodheid, so wanneer het ons dit gekry? Ons het dit gekry, 2000 jaar gelede het die mensdom dit gekry, toe God van sy sien hy die doodheid opgewek het, nadat hy om sonde gemaakt het met ons sondes en oortredinge, en ons gerechtvaardig voor God kon staan, het God ons, het hy die blauwdruk herstel. En nou gaan Jesus aan, hy sê vir Nicodemus, hy sê, vers 5, Voor waarvoor waar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en geest nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou, ondou hy het gesê, as iemand nie gebore word, as die blauwdruk nie herstel word nie, as ek nie kom en vir jou sondes kom sterf en jou kom rechtverig voor God stel nie, sal jy nie eers kan sien, sal die vrees so oorneem, dat jy nie kan sien, dat daar een leven in oorvoed is nie. Dat jy nie sal kan sien, wat Godse droom van koninkryk, van die regering, van die uitspraak van God in jou leven sal wees nie. Is die sien nie kan sien nie? Maar nou gaan eens een stap verder, hy sê, wat uit vlees gebore is, hy sê, as jy nie uit water en gees gebore word nie, kan jy nie daar ingaan nie. Met ander woorde, hy praat nie meer van sien nie, hy sê, ek moet het sien om te kan ingaan, maar ek sien het nie om net op het te sien nie, ek sien om daarvan deel te wees. Ek sien dit om te kan ingaan. Ek meen, as jy geblinddoek is, en iemand los jou hier op hierdie terrein, dan gaan jy sikkel om by die deur in te kom, want jy sal moet voel, voel, voel tot die deur sien, maar as jy om kan sien, kan jy ingaan. Hy sê, as ons die kan sien, as ons Godse blauwdruk, as ons Godse droom kan sien, oor jylle, wat is die koninkryk? God het gesê, kom, laat ons mense maak, ons beeld en gelijknis eend, laat hulle heers, wat is die koninkryk? Dat ons sal heers op aarde, so om te sien, is om met ons oog te kan sien, dat God sê, jy is die een, wat moet heers op aarde, ek het jou aangestel daarvoor, ek het jou my gesand gemaakt, ek het jou my plek gestel, ek Jou kom bewoon met myself, met my vermoeg, het jou die uitvoerende mag gegeen om kind van God te word, om namens my op te tree, op hierdie planeet in 2012. Kan die koninkrijk van God, het ons nou gesien. Hy sê, en nou praat hy van twee geboortes, nou praat hy van een tweede geboorte. Hy sê, ons as watergeboorte en as een geestgeboorte. Hy sê, as ons nie geboore word uit water en geest nie, kan ons die van God nie ingaan nie. Jy sien, amal van ons uit die water geboore, amal van ons uit die natuurlijke geboorte, amal van ons is hier in die vlees, ons is vleesmense, dit is die vrugwater waar uit ons geboore is, ons is amal uit die water geboore. Nou, so, nou is ons mense, dit kwalificeer jou as mens as jy geboore is. Jy is nie extraterrestreel nie, wat noem hulle dit, Jy kom nie van ander planeet af nie, jy is geboren uit een vrou uit. Elkeen van ons wat hier sit, is geboren uit een vrou uit. Ons het die watergeboorte. Nou sê hy, en uit geest geboren word. Nou wat betekent dit? Kom ons gaan kyk mooi. Vers 12 het gesê, van oorstuk 1 het gesê, allemaal wat hom aangeneem het. Allemaal wat oortuig is van wat hy kom doen het. Wat het hy kom doen? Hy het my van my sonde kom verlos. Hy het my van my onvermoe. Hy het my van my minderwaardigheid. Hy het my van my onreinheid en onheiligheid. Hy het my van my tekort en my gebrek. Hy het hy my kon verlos. En hy het tot die levende hoop, vir my, die geboorte, die recht tot geest geboorte, het hy die blauwdruk om herstel om te sê, van my kant af sê God, as ek na jou kyk, sien ek jou in die oorspronkelijk blauwdruk. Ek sien jou in vreegde, ek sien jou in vreegde, ek sien jou in oorwinning en in heerskap, ek sien jou gezond, ek sien jou in my sien, want dis wat vir ek jou gemaakt het, vir sien. En as ek dit kan verstaan, as kan sê, jyre, maar dan verstaan ek nou, ek sta nou binnen in die sien, hy sê, nou, nou kan ek aanneem, wat neem ek aan? Dis wat ek aanneem. Ek aanvaar, wie ek is. Ek aanvaar, wat hy van my gemaakt het, kyk mooi, Amal het gesondig, dit het die eerlijkheid van God ontbreek. Maar nou allemaal, dit is waarom my in, word sonder verdienste gerechtverdig dier die overwaard aan Christus Jesus is. So nou aanvaar ek dat ek gerechtverdig is. Hoor jylle? Ek aanvaard nie dat hy my sal vergewe as ek vraag nie. Hoor jy, dit is afwatering. Want dan moet hy my nog vergewe. Ek aanvaard dat hy my vergewe het, daarom verklaar ek dit. Ek het uitvoerende mag, uitvoerende mag is iemand wat verklarings kan maak, ek maak een verklaring, ek sê ek is vergewe. Hoekom is ek vergewe? Nie oor my werken nie, want my eie poging het nie gewerk nie, so my vergifnis het niks met my pogings te doen nie. My vergifnis het alles gedoen met die genade van God, wat my kom sterf het, toe ek nog een sonder was. Dis aanvaarding, dis geloof. Soas ek sê, ek is vergewe, Dan sê ek nie daarmee, ek kan nie nog fouten maak nie. Ek sê ook daarmee, ek gaan nie weer fouten maak nie. Ek sê nie, sy vergifnis span van 2000 jaar gelede tot in die, in, die, in die toekomst, en sy vergifnis daar vir my en ek het het aan het vang. So voor hom staan ek vergewe. Dit gee my nie licentie op te sondag nie. Gee my nie licentie om te doen wat ek wil nie. Wie wat, gee dit vir my, gee vir my die recht om kind van God te wees. En om kind van God te wees om te besef wie ek is, is om in die gezag te kom staan en te sê, Heere, maar dan kan ek in 2012, dan is dit wie ek is. Verstaan jy? Dan het goeie nie, hoor net die lamp is bezig om in die plek te skyn, hoor hom? Die lamp is bezig om in die plek te skyn, wat hy wil hierdie component van vrees, vir 2012 wil hy jou leven uithaal, Hy wil het van jou verweider so ver as die oosten van die weste. Hy sê, hy neem ons ongerechtigheid en ons oortredinge, hy neem die duisternis van ons so ver weg, as wat die oosten van die weste is, hy werp het in die diepte van die zee. Hy sê, ek dink nie weer daar nie. God sê, kom dink saam met my, kom wandel met my, dan dink ons nie oor die eigendheid en ons dink hier So sê jy, waar moet die prediking gaan in 2012? 2012 se prediking moet ons wegvat van die sonde af. Dit moet nie as te sprake wees nie. He. 2012 het ons bring, nie dat ek dink wat ons beter was met sonder predik nie, maar net soveel meer, moet ons bring by die focus, die profetiese woord, wat baie vast is, wat sê, as ons ag gee op die profetiese woord, dan gaan die vreugde in my hart opstaan. Jou vreugde vir 2012, gaan nie omstandighede leen nie. Jou geneesing, jou voorsiening, jou beskerming, gaan nie in jou omstandighede leen nie het gaan lep in jou, jy gaan die beskerming word. Jezus sê, die overste van die wereld kom, en hy het aan my niks nie, hy sê, want ek is dit, ek is beskerming. Hy sê, die salving van die heilige is in my, hy sê, jylle het die salving van die heilige Gees. Nou, as ons die salving van die heilige geest het, dan sê ek jou, het die vijand geen vat aan my nie. Het die vijand geen aanspraak meer op my leven om te vat aan my nie. Maar jylle verstaan my, waarvan ons praat. Ons praat van die oorslag tussen hierdie model, waar ek twee sielige mens is, wat een biekie vrees en een biekie biekie lewe het. Wat die, die lewe al aanvaard het, maar nog bekleid met die vrees in my lewe. Om oor te gaan, om so op die profetische woord achter te gee, totdat die vrees geen, geen plek in my lewe meer het nie. Maar my hele denke, my hele denke gevol is met goeie nies, en niks anders is goeie nies nie. Daarom sê hy, sê, wat uit vlees gebore is, is vlees. En jy moet nou hierin onthou, maak het ek noop in jou oor, wat uit vlees gebore is, is vlees. Dit is ons allemaal. Maar nou is daar een kwalifikatie wat bykom. Hy sê, en wat uit gees gebore is, is gees. Om uit gees gebore te word, is wat? Is wanne die profetiese woord ek aggegeet, tot in die moorrester in my hart opgegaan, wie wat beteken dit? Kom, geef vir my uh, beeld, as ek sê die moorrester, van wie praat ek? Ek praat van Jezus, reg, hy is die blind moorrester. Nou kom Gelaasjes 4, en hy sê, hy die gees van sy moorrester, hy die geest van die moorrester, dit beteken homself, hy die geest van sy sien in ons hart uitgestort, wacht my kie. So wie wat sê dit vir my? Dit sê vir my, as ek aggie op die profetische woord, totdat die dag aanbreek, dan kom Godse geest, hy neem stelling in, in my leven, in my denken. En as Godse geest hier is, hy is die licht. Hy is die geest van die blink morrester. Dan het die morrester in my hart opgekom, dan is het Godse gees wat uit my skyn. Ek praat met twee ookies wat wil trouw. Ons het verskilde definities, die is van trouw, maar maak my saakje trouw. En die vraag is, of die stelling wat ek maak is dit, ek sê, jylle twee sy liefde vir mekaar, gaan dit nie maak nie. Waar is jy wat wil trouw? Ek sê, so lief as ons wat vir mekaar het, jylle twee sy liefde vir mekaar, gaan dit nie maak nie. Want ons is mense met gebreke, ons maak foute. En daar kom ty in ons huwelike, vir die ons wat getrouwt is, weet waarvan ek praat, kom ty in ons huwelike, waar ons so ontevredig met mekaar raak, dat ons kan sê, my liefde dit nie gemaakt nie, dat die liefde by die deurheid is, dit wat ons ervaar, die filai jou liefde. Wat ons nodig het, is Godse liefde. Wat ons nodig het, is die ster wat in ons harte opgaan. Vir Godse geest in ons, om my maat liefde hee dier my. Om mense liefde hee dier my. Om die wereld liefde hee dier my. Om die regering van die dag liefde hee dier my. Come on. Dit is wat beteken. So sê, waar hoort ons die morrester nodig? Goed, waar was ons? Ons is in Johannes 3. Ek moet klaar kreeg met om. Kijk, da's is die ding wat ek vir julle wil mee uitdaag. Hy sê, wat uit vlees geboor is, is vlees. En wat uit gees geboor is, is gees. Hy sê nie uit water en gees geboor word nie. Hy sê, as die twee ding is tis nodig, kan jy nie ingaan die koning krijg nie. En wat beteken dit om uit gees geboor te word? Dit klink vir my, soos almal wat om aangeneem het, aanvaard het, allemaal wat aggegeet op die profetiese woord, totdat die dag aangebrek en die morresterne hart opgegaan het. Dan is ek een nieuwe skepping. Kijk, ek was reeds uit Godse hoek een nieuwe skepping, maar ek moet die nieuwe skepping nou van my kant af grond, en om het van my kant af te grond het, het ek nodig om hierdie ontmoeting, hierdie ervaring, hierdie inwoning, hierdie intrek van Godse geest te hee in my. En jy sien, baie keer vraag hierdie vraag, Wat verskil in jou lewe, tussen jou en Paulus? Tussen jou en Cornelius? Kom ek jou verduidelik. Cornelius was hierdie Italiaanse leeroverste. En hierdie ouwe was vroom en Godvreesend. Hierdie man het altijd almoese gegeen. Hy was gedierigd door een gebed tot God. En dan terwijl hy bid verskynne engel aan hom, en hy sê, stuur na Joppa toe, na die huis van sekere Simon, die leerlooyer, en daar is ander Simon, wat ook Petrus genoem word, in sy huis, wat daar keier, laat hom kom, want hy sê die volgende, hy sê, hy sal woorde tot jou spreek, waardoor jy gered sal word, wacht mykie, wacht mykie, Cornelius, was vroom in God vreesend, hy was gedierig dier in gebed, in gesprek met God, het met het met sy vermoe, hy, my, hy het al moese gegee, hy het sy bijdraas gemaakt, hy al die goeders gedoen, mense. Maar weet jy wat, hy was ongeret, die morgester het nie sy hart opgegaan nie. So maar waarmee was hy bezig? Hy was bezig met een model, ek wil amper sê met die model, en hardnekkig in hom, is daar iets wat vastgeskop het en gesê het nie, daar moet iets beter feest. En in dit wat vastgeskop het in sy leven, het hy God gesoek, en hy ons sal om laat deurgaan as een christen. Maar hy was hy. was die kind van God nie. Hy het nodig gehad wat Petrus woorde moet omkom spreek, waar hy geret sal word. Norf ek nog een voorbeeld. Denk aan Paulus. Paulus het met sy lewe die kinders van die here vervolg. Hy het hulle om die lewe laat bring. Paulus het sy hele lewe gewaie aan godsdienst om die sekte wat hy gedink het as sekte is te beveegd wat toe al die, die waarheid was, totdat die lig op hom geskyn het, die waarachtige lig wat elke mens verlicht, ook verpaul is, was ankom in die wereld, tot die lig op hom geskyn het, en hy God sy stem uiteindelik gehoor het, toe sy, to to sy oor hy oopgaan, en hy sê, ek is Jesus Christus, wat jy vervolg is vir jou hart, om die, die prikkels te skop. So kan jy sien dat Paulus so in die volksmond, kom maar sê, ons het Afrika vandag in sy ou vorm doorgegaan het, as een groot kampvechter vir die positieve, vir die godsdienst, maar wie wat, hy was so verlore soos een klip. As ons denk aan Job, hierdie man het God self van gesê, was vroom en God vrees, en wat alweik van die kwaad, daar is niemand soos hy nie. Niemand soos hy nie, dit is wat God van. hom sê. Maar weet jy wat, dat Job sy hele godsdienst, sy hele belevenis was, Ek het van u gehoor van hoer sê, maar my oog het u nie gesien nie. Nou het my oog nie gesien. My vraag is, hoeveel van ons het hier so vanmorgen? En ons gaan dier die reaksies. Maar kyk wat is die sleutel. Hy wat nie uit die wil van een man, nie meer net uit vlees nie. Of dier die vlees of dier die wil van een man nie. Maar hy wat uit God gebore is. Hy sien en daarom sê ek, om uit God gebore te wees, is nie iets wat gebeur, sonder dat ek het achterkom hee. Om uit God gebore te wees, is so een grootsheid, is so een geweldige ding in my leven, dat het noodwendig inpak in my leven gaan hee. Dat het noodwendig een verandering in my richting, in my koers, en my uitkyk op die leven gaan hee. Jy sê, ons probleem is, ons het Gods dienste groot geworden. En ergens langs die pad, het het nou maar gebeur. Ek wil jy sê, ek, ek, ek sê nie, jy moet een dag in datum, en datum heen nie, vir my was het een dag en datum. Ek het baie godsdienstag groot geworden, ek het myself gesien as kind van God, ek het dier al die acties gegaan, ek het dier al die, an die, an die verenigings behoord en vir, voorster geweest van die klomp van hulle en ek het, ek was die groot druifkracht vir die evangelie maar van oor sê ek van, van hom gehoor, my oog het hom nooit gesien nie. Die dag moes gekom het in my lewe, wat my oog hom gesien het. Ek wil dit sê, As jylle staan waar ek staan, jylle kyk na die situasie, jy weet ons was een groepie mense, een klein groepie mense vir soveel jare. En het was so makkelijk, soos een huisgezin met kleinkinderkies, die makkel onder een kom berst toe. Maar hierdie huisgezin word nou al groter. En hierdie groter in die huisgezin sien ek, waar het aanvankelijk so een stigma was, so negatief was, om deel te wees van die gemeente, so is skande, wil ek amper sê, was ons allemaal rechtig uitgesorteer, om hier te wees. Nou dit verval, dit is nie meer so skande nie, die ons het dit nou al aanvaar, dit is nou makkeliger om hier te wees. Maar ek wil jou vraag, het dit gebeur? Het die geboorte, uit die gees. nie uit die wil van die man, of uit die vlees nie. My natuurlijke geboorte uit die water, is die geboorte in jou lewe, vervang met die geestgeboorte. Het die morrester in jou hart opgegaan? Het die dag aangebreek dat die son anders schyn? Dat jou julle leven geswaai het? Dat die pendulum gedraai het in jou leven? Ek sê nie, als is recht nie. Ek sê nie, alle krisis is uitgeskakelde. Ek sê nie, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet. Ek het een persoonlijke ontmoeting gehad met die een. Met die een. Godse gees is ook in my hart uitgestort. Ek en hy praat met mekaar. Ons hoor mekaar. Ons gaan nie meer door die aksies van een Cornelius wat gebid het en een Job wat gebid het en een Paulus het gepreek het maar niks binne gehad het nie. En ons by die plek gekom het om te sê Heere, nie uit vrees nie. Nie uit die wil van die man nie. Maar uit gees geboor Ek wil jou uitdaag daarvoor. Ek wil vir jou vraag, gaan soek dit in mense. As jy met mense die evangelie deel, dit is baie goed om met mense die waarheid te deel. Ons het soveel waarheid om met hulle te deel. Sikker verskrikke goeie nies. Weet wat, hy goeie nies gaan nou nie baad, as hy nie het geest geboor is. En jy sien, ons het nie, ons het nie een uh, uh, uh, gebruik om ons te nooien te sê, kom neem die heren aan nie. Want jy weet, ek sê, as Godse gees. Jezus ons die wedergeboorte, God ons die wedergeboorte, of het ons die herstel van die bloudruk, 1 Petrus 1 3, hy het ons die herstel van die bloudruk geskep as een levende hoop. Daarom kan Godse geest, die waarachtige licht, kan elke mens nou verlig. En die waarachtige licht is bezig om elke mens te verlig. En ek en jy het die grootste voorrecht om in die jaar wat voorlee, in 2012, getuies te wees van die waarachtige licht. Maar besef jy, dan gaan dit nie meer, so seer oor die waarheid wat jy verkondig nie. Hierdie geweldige openbaring wat ons het van Godse woord nie. Dan gaan dit oor die licht wat uit jou skyn. Die dag wat aangebreek het, die moorster wat in jou hart opgegaan het. En is dit wat die ouwens sien? As die ouwens dit sien, dan sal die oortuiging so makkelijk kom, dan sal die prediking van die waarheid so in plek in val, dat sal die ouwens het so makkelijk hoor. Maar ek sien hoe spook ons om die waarheid oorgedra te kry. Maar jy sien, Godse gees is die gees van die waarheid. En wie wat vind ek? Ek vind, omdat dat er so baie van ons is, wat in hierdie model nog opereer, sien ek hoeveel van die waarheid val op grond, val in die doorings, val op die rotse. En ons verkondig die waarheid, en verkondig die waarheid, en dan kom ek achter ons, wat al, ek was een jaar in die gemeente sit, en dan hoor ek uitsprake, wat terug, terug dat deur, in die vrees is. ek, waar die woord dan geval? Wat het dan al die jare gebeur? Sê, wat ons nodig het is om te kom en te sê, ek wil amper sê, kom ons behare die waarheid vir een moment. Kom ons gaan sit by Godse geest voete. Sê, jyre, kom skyn in my leven. Want as Godse geest sy regmatige plek geneem het, sê ek vir jou, is waarheid een aftrande bad. Jy sal nie meer stoe met waarheid nie. Jy sien, baie ouwens, Paulus kon die waarheid sien en sien en sien en sien. En, en nogthans het hy die waarheid vervolg. Hy het gehoor en gehoor. Paulus, die selte tijd is Jesus geleefd. Daar nie een indikasie dat Paulus Jesus persoonlijk ontmoet het nie, maar hy moest bekend gewees het met sy prediking wat hy gesê het. So het het as gehoor. Hy was so versluier, dit was so toe. Hy was so onder die wet, maar die wet is die vreeswerking. Daar was soveel bedekking en ek van jou dit vraag. As jy na jou eie denken kyk, jou eie hart kyk, wat er deel van jou hart is nog bedek, as gevolg van die vrees, van die eie poging. Hy sê, wanneer Mooses gelees word, wanneer ons met ons eie poging bezig is, hy sê, dat leer daar een bedekking oor ons hart, is ons sinne verblind. En ek sien so baie mense, wat wat rechtig, een begeert het na God, een begeert het om om te dien, ernstig is in die godsdienst, baie geld en baie tyd en baie energie daar aan in sit. En wie waar as niks want as die sinne is verblind, die vraag is, wat er deel van my en jou denken, staan nog onder die verblinding, en wat er deel, het Godse geest gekom, Godse geest sê, ek wil, ek wil die hele plek heen, ons het paar sondag geleden, ons praat oor die hele tiende, die Heere sê, bring die hele tiende, die hele tiende, is nie een stukkie van my aandag nie, is nie een uur van my tyd, op die sondagmorgen nie, die hele tiende, is my lewe, want Godse geest sê, ek wil jou vol met werk is, so dat daar geen ruimte vervrees is nie, geen ruimte voor tekorte gebrek en ziekte en jelende is nie, geen, die morrester, so dat my jylle gedachte morrester sal wees, so dat jou gedachte morrester sal wees, wie wat, ons al maar net kan loop, ou Petrus het het so gesnap, dit het so vir hom besit geneem, die skrif sê, Petrus het voorbij geloop, as hy skadewee op mense valt lichtzond geworden, wie was dit, dis die morgens daar opgegaan het in die maatsaard. En dis juist Petrus wat dit skryf. Vader, ek dankie. Dankie vir die woord. Dankie Heere, dat dat hier die morgens is om in ons harte te skyen. Dankie Heere, dat elkeen van ons, elkeen van ons kinders, elkeen met wie ons te doen kry, dat dit die droom is, dat jy die, die rechtmatige plek sal neem, dat ons nie meer dier acties van godsdienst wil gaan nie, maar dat ons mag kom, vader, elkeen by die zekerheid van die morgenster, wat in ons harte opgegaan het. Ons eer die dag voor vader. Ek sê in elkeen wat hier is vanmorgen, om hier uit te stap en te sê, jyre as, dit wat nog onder die bedekking leid, dit wat nog verblind is, dit wat nog sien sonder om te sien. Heren, ek kom om dit voor u te bring, so dat u die, die plek kan neem, om acht te gee op die profetiese woord, dat gesê het, ek soek die hele tiende, ek soek jou, ek soek jou alles, ek soek alles van jou, ek soek nie een compartement, nie, ek soek alles, so dat die alles van die leven in oorvoet ons deel kan wees in hierdie jaar ons eer die vader in Jesus naam. Amen.